A korintisakhoz első fejezet és a 12. verstől fogjuk megnézni. Tudjuk, hogy ez a második levél, és visszább megyünk még, tudjuk, hogy maga Pálnak és ennek a gyülekezetnek a kapcsolata hát nem volt zöggenőmentes, nem ment minden, mindig minden rendben, és... Ebből a levélben egy kicsit kitűnik az is, majd látjuk, hogy hát főleg tehát nem, egyértelműen ugye a, a, a, ennek a gyülekezetnek volt egy kis paranóiája Pállal kapcsolatban. Ugye olyan dolgokat gondoltak bele Pálba, Pál életében, amik aztán nem is voltak igazak, és majd ezt majd, majd is fogjuk látni. És látjuk, hogy Pálnak védekeznie kellett, védeni az ő apostolságát, és védeni az ő szolgálatát. De nagyon lényeges ennek a levélnek a hangvétele. Ez, hang, ez a levél, ez, ez egy nagyon érzékeny levél, ez egy nagyon törődő levél, ez egy nagyon pásztori levél. Ugye az első levélről azt mondtam a múlt héten, hogy, hogy az egy tanítói levél volt. Pál nagyon sok mindent elmond, nagyon sok mindent tanulhatunk ebből a levélből, de ez sokkal inkább érzékenyebb, sokkal inkább ilyen egy egy gondozó levél, egy olyan levél, amiben Pál megmutatja a szeretetét ezt felé, a gyülekezet felé. És azt is látjuk majd, és itt ezt mondja is ennek a résznek a végén, és ez egy nagyon fontos rész lesz, hogy Pál nem uralkodni akar ezen a gyülekezeten. Tehát látjuk, hogy milyen Pálnak a szíve, milyen Pálnak az indulata ezek felé az emberek felé. Nem uralkodni akar, Belettük, hanem ő szolgálni akarja őket, ő, ő gondozni akarja őket. És ez, lát, ez látható majd itt is, ahogy majd Pál ezt a, ezt a helyzetet próbálja kezelni, és ahogy ezekre a vádakra viszont válaszul, hogyan, viszont választat, de hogy hogyan és milyen is vál ebben. És ez nagyon tanulságos lehet, nagyon egy gyakorlati lehet számunkra, hiszen mi is kerülhetünk ilyen helyzetbe, kerülünk is, meg fogunk is valószínűleg ilyen helyzetbe kerülni. Nézzük akkor a 12-es verset. Mert ez a mi amiről amelyről lelki ismeretünk bizonyságot tesz, hogy az Isten szentségével és tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével jártunk a világban, kiválké pedig közöttetek. azt kezdít fejtegetni nekik, hogy hogyan is éltek ők közöttük, vagy hogyan is szolgált ő és az ő, ő szolgatársai ebben a gyülekezetben. A Károly fordításod van, ott, ott, pál, ott, ott egy olyan fordítás amit ami talán még, még jobb, hogy isteni őszintességgel vagy tisztasággal éltünk előttetek. Pál nem azt mondja, hogy tökéletesek voltak, Viszont azt elmondja, hogy az ő lelkiismeretük az tiszta, az renden van. Ők nem értek vissza a lehetőségeikkel, nem ért vissza azzal, hogy ő egy apostol, ezt több helyen is elmondja. Ő a lelkiismeretének megfelelően isteni őszinteséggel, vagy ilyen tisztasággal szolgált közöttük. Én? Ezért Pál elég erős szavakat használ, de érdekes lenne tudni, hogy mondjuk mik voltak a részletek még, akár, amiről mondjuk itt nem is tudunk, hogy mi az, amiket mondhattak Pálnak, mivel vádolhatták őt, miben kellett Pálnak védekeznie. De nagyon érdekes, hogy ahogy Pál lekezeli ezt az egész helyzetet, védekezik, magyarázatot ad, ad egy viszont választ, de azt látjuk, hogy ez a válasza nem egy bántó válasz. Ez a magyarázkodása, ez nem az a magyarázkodás, amikor van egy tapasztalat mondjuk a gyerekeknél kapcsolatban, ugye, amikor egy gyerek nagyon magyarázkodik, az már régi osz. Amikor mi nagyon magyarázkodunk, tudjuk, hogy hát az már régi osz. Amikor valaki nagyon-nagyon akar így magyaráz, magyarázni magát, tudom, amikor a rendőr megállít, és tudod, hogy sáros vagy, és Próbálod, hogy hát de sietek, és a gyerek, és nem tudom, az anyósom, vagy nem tudom. Tehát próbálod a helyzetet menteni. De Pálnak a magyarázkodása nem ilyen. Nem, nem esik át a ló túlsó oldalára, hanem, hanem elmondja tisztán és teljesen egyértelműen. Nem is megy át vádaskodásba. Tehát nem, nem ez a tipikus helyzet, hogy Egy picit újra áttesünk a ló túlsó de nem vagy áttesne, és akkor ugye ennyit kapott, de ennyit ad vissza. És elkezdi akkor ő is felemlegetni az ő gyengeségeiket, az ő bukásaikat, az, hogy ők milyenek, stb. stb. Pál arra hívja fel a figyelmüket, hogy figyeljetek, én Isten előtt állok, őszinte az a szívem, tiszta a lelkiismeretem, őszintén Tisztán szolgáltunk felétek. És ennyiben így lezárja ezt. Tehát nem megy nagyon tovább. És ez nagyon érdekes, hogy nem is vág vissza. Mert kicsit gondolkozzunk erről. Ugye ma ez egy nagyon megszokott dologgá válik, hogy kapunk valamit, kapunk egy vádat, kapunk egy figyelmeztetést valakitől, egy kritikát, vagy akár olyan esként, mint amit itt Pál is kapott, hogy megkérdőjeneznek az életében dolgokat, megkérdőjözzék az elhívásunkat. Ugye, erről beszéltünk a múlt héten, hogy lehet ilyen, hiszen nem vagyunk készek, elbotlunk, nem úgy jövünk ide, hogy készek vagyunk az elhívásunk, hanem Isten felnevel. De hogyan is viszonyulunk ehhez, vagy hogyan válaszolunk erre? Manapság, nagyon Ilyen hétköznapivá vált sajnos én azt látom, hogy abban a pillanatban, hogy kapunk valamit, gyú, visszaválaszolunk, egy csípőből. És ahogy kaptuk, úgy adjuk is vissza ugyanazzal a lendülettel, és általában ilyenkor azért többet engedünk. Én általában, amikor valami ilyesmi történik velem, én nem szoktam ilyet tenni valakivel, csak úgy, úgy magamba, úgy otthon a feleségemnek elmondom. És ahogy én mit mondanák neki, és akkor csak így kijön, hát <gül> szegény, szegény emberkel, az a kap hideget, meleget. De nagyon sokszor ezt megtesszük a valóságban is. És nézd meg, Pál. Azt mondja, és tényleg ilyen volt Pál. Egy isteni őszintességgel szolgáltak, ők tiszták, tiszták voltak ebben, ők jól csinálták. Ezek a vádok nem voltak igazak. És Pál nem veszi fel ezt a kesztyűt, hanem ő elmondja csak, én őszintén szolgáltam, én nem vagyok ilyen. Én nem tettem ezt meg. És tudod, ez az, amit azt gondolom, hogy tennünk kell. Hogy így hozzáállni ehhez. És még akkor is, hogyha ha nincs igazuk, mint itt is azt látjuk, elmondjuk, figyelj, én ilyen vagyok. És nem belemenni ebbe az adokkapokba, nem belemenni egy ilyen vitába. Mert azt gondolom, hogy ha belemegyünk, elkezdjük ezt a oda-vissza mondogatást. Ez nagyon-nagyon rossz helyre fog vezetni. És nekem nagyon tetszik az, hogy Pál ezt így kezeli. És aztán viszi őket majd tovább ezen a vonalon. És, és nagyon jó igazságokra nyitja fel a szemüket majd, és nagyon jó dolgokat fogunk látni, ha megyünk tovább. Nézzük a következő két verset, 13-14. Mert nem írtunk nektek mást, mint amit olvastok, és meg is értettetek. Sőt, remélem, hogy teljesen meg Ahogyan a részben meg is értettétek, meg is értettetek minket, hogy ti velünk dicsekedtek, amiképpen mi is veletek a mi úrunk Ur Jézus napján. Most nem, nem mosolyogtam ezen a történeten, mert szerintem ez annyira, tényleg akár ez ma is, ma is történhetne. Pálasz mondja ezeknek az embereknek, tehát itt valószínűleg volt valami, Hát nem is félreértés, hanem valami belemagyarázás pálnak az életébe, vagy az ő szavaiba, leveleibe. Azt mondja pál, hogy én valóban azt írom nektek, vagy azt mondom nektek, amit olvastok. Amit értetek, sőt remélem, hogy teljesen meg fogjátok érteni. Át tudom képzelni, hogy miket gondolhattak bele pálnak a leveleibe, Pának a szavaiba, pálnak a cselekedeteibe. Talán elkezdtek keresni valamit véle ilyen rejtett jelentést, valami burkolt üzenetet. Elkezdtek olvasni a sorok között. És Pál meg azt mondja nekik, hogy figyeljetek, nincs semmi ilyesmi. Én nagyon remélem, hogy meg fogjátok érteni, hogy én mit mondtam. Mert azt mondtam, amit mondtam, abban nem volt más, nem volt több, kevesebb. Amit mondtam, azt úgy értsétek meg, és nagyon remélem, hogy meg is fogjátok érteni. És pont. És amit írtam, azon gondolkodjatok, és nem máson. Nagyon uh, félelmetes az, és nagyon aggasztó tud lenni, hogy, hogy ez a kommunikáció, ami megy közöttünk, uh, én nagyon félre tudjuk egymást érteni. A gonosz rá is tesz egy lapáttal. Nagyon vicces volt, mert felhívott a Gyügyi Laci És ezt mondja nekem, hogy a jövő héten az, if, az, az ifi táborba megyünk és át tudsz jönni hozzánk tanítani. Hát fáradt is voltam, biztos azért is. Abszolút teljesen úgy éreztem hogy le kell mennem Vajtára az ifi konferenciára tanítani most vasárnap. Tehát ami most jön egy hét múlva. Ö, És akkor beszélünk, hogy hát az nem jó, mert nekünk programunk van, hogy ezen a héten, meg nem tudom, és akkor már beszélünk, hogy 5 perce a telefonból hogy így nem jó, nem jó, de mondom, ha ezt így meg tudjuk oldani, meg is, akkor gondolkozunk, és akkor kiderül, hogy ő nem most vasárnapra gondol, hanem majd a hónap végére, tehát ugye igazából majd a második vasárnap innehez képest. Ja, mondom, jó, oké, akkor le tudok menni. És akkor mondom, jó, milyen jó, akkor az ifjiket haza is tudom hozni. Honnan? mondja nekem. Hát a bajtáról. Ja, hát nem oda kell jönni, hanem Esztergomba kell jönni. Tehát teljesen összekeveredtünk. Ah, milyen könnyen fel, fel tudjuk egymást érteni, nem? Pedig Mindenketten magyarul beszélünk. Jó, Laci, egy kicsit nehezebben beszéli, én meg fáradt voltam. De, de most ezt képzeld el, amikor lelki dolgokról beszélünk. Amikor valami komoly dolgot szeretnél valakivel megbeszélni. Amikor mondjuk valakivel valami problémád van. akkor valakivel le kell ülni, mondjuk megbeszélni valamit. Mondjuk egy pásztor vagy, vagy mondjuk egy vezető vagy, és van egy felelősséged valakivel leülni, vagy egyszerűen csak beszélsz valakivel a gyűlökezetbe, és van valami ellentét közöttetek és ezt meg akarod beszélni. Egyszerűen csak legyetek figyelmesek, vagy legyünk figyelmesek ebben. Mert, mert annyira könnyen összetudunk, összetud minket a gonosz keverni ebben, hogy mit mondunk, mit kommunikálunk. És, ami nagyon fontos, pár arra figyelmezhet őket, ne gondoljatok bele semmit az én mondandómba, az én szavaimban, hanem azt olvassátok, azt értsétek meg, amit én leírtam. Ne többet, ne keressetek kértételmű üzeneteket, a sorok között valami üzengetést. Nincs odaírva semmi, nincs összeesküvés elmélet. Ez van. És ne gondolják azt, hogy na vajon pál mit gondoltod? Tudod, azt szerintem azért mondta, és szerintem úgy gondolta. Biztos az XY-ra gondolt, amikor ezt mondtad. És ugye elkezdenek belevinni dolgokat az emberek. De ne tegyük. És tudod, azt vettem észre, hogy ez visszafelé is igaz, ha valamit szeretnénk mondani valakinek, akkor mondjuk el, tehát, hogy ezt gondoltam, így és így. Érted, amit mondok. De ez így nagyon lassan kell mondani. De, hogy nem kezdjünk el utalgatni, vagy célozgatni, hanem Mondjuk el, érdekes. Én észrevettem, hogy vannak ilyen emberek, akik így beszélnek hozzám. Hogy így utalgatnak, célozgatnak. És észrevettem, hogy, hogy most el kell gondolkozni, mit akar ő mondani nekem. És rá kell kérdeznem, hogy ezt gondolod? Hát tulajdonképpen igen. Vagy tulajdonképpen, ja, nem, nem, ha nem, nem, és, hanem. És ez ijesztő, mert képzeld el, hogyha ő így beszél hozzám, akkor amit én mondok nekik, akkor ő is így gondolkozik, és akkor elkezdi keresni ő is az én mondataim között az igazságokat, meg a burkolt jelzéseket, de én ottan nem írtam bele semmit. Na innentől kezdve rá van bízva az, hogy ő mit vesz ki belőle, és ebből elképzelheted, hogy mit tud kisülni, hogy mi jöhet ki ebből az emberek között. Hú, te meg azt mondta: öh, nem voltatok még soha úgy, hogy valaki, esetleg volt valami kis apró kis vita, vagy csak valami is, akkor... Hazamentél ha a gyülekezetből, vagy iskolából munkába, és akkor itt elkezdted járni azért, és akkor biztos. És akkor úgy elkezdted tovább vinni, tudod. És a végén már szegényként anyagyilkos volt, hogy nem tudom, tudod. Mert már odáig vittél, és akkor leültök, következő alkalom beszéltek, és ugye semmi nem volt benne. Egyszerűen legyünk egyértelműek, legyünk a mi beszédünkben, a kommunikációnkban e, ilyenek, és kérlek, hogy ne vigy tovább dolgokat ó, oh, biztos azért mondta, vagy úgy gondolta, vagy ez volt a tanításban. De nekem valami hasfelső van, el fogom mondani, és ez nagyon lényeges, mert a gonosz ezt nagyon használja. Nézd meg ezt Pálnak és ennek a korintusi gyülekezetnek, hogy micsoda hosszú-hosszú levelek, levélváltások és sok-sok probléma feljön, ilyenből, hogy egyszerűen csak tovább dolgokat, és belegondoltak gondoltak olyanokat, amit Pál soha nem is mondott. Menjünk tovább, nézzük a 15. verstől. Ezzel a bizadalommal akartam már előbb hozzátok menni, hogy másodszor is részesüljetek a kegyelembe. Aztán követek akartam átmenni Macedóniába, és Macedóniából ismét hozzátok menni, hogy ti útra, Judába. Amint tehát ezt akartam, vajon könnyelmű vagyok? Vagy amit tervezek, emberi módon tervezem? vagy hogy én nálam az igen egyszer, mint nem is. Pán leírja, elmondja nekik, hogy mik voltak az ő tervei. Pának az volt a terve, hogy el fog menni majd ö, Macedóniába, és majd onnan meglátogatja őket, tehát tervezett, hogy kétszer is ö, meglátogatja ezt a gyülekezetet. Az volt a terve, hogy időt tölt velük, hogy majd ők fogják útnak indítani, mikor Judába indul, és, és hogy ő ezt a helyzetet, meg ezt az egész konfliktus majd ott le tudják rendezni. Tehát ott volt Pálban ez, hogy ő megy, és ott akarok veletek lenni. De ez nem jött össze. Ugye tervezte Pál, ő meg akart ezt tenni, nem sikerül, és ugye azt mondják, hogy hogy akkor olyan lesz, mint olyan pál, mint hogyha az ő igene, valójában nem. Tehát amikor pálval beszélgetsz, amikor azt mondja, hogy igen, akkor valójában úgy kell hogy nem. Tehát egy ilyen fordított, mint nem tudom, hol van Indiából, ugye, amikor vologatnak az a nem, vagy nem tudom, valamik másik országban van ez igaz. És tehát akkor, amikor ezt mondja, akkor jó, tudjuk, hogy nem fog jönni, és ha azt mondja, nem, akkor pedig ér érkezik. De pál azt mondja, nem, én ezt komolyan gondoltam, csak egyszerűen nem jött össze, hogy, hogy egyszerűen, nem, nem, mindent megtettem, én emberileg nézem, mindent megtettem, de el akartam menni, ez volt a szándékom, de egyszerűen nem jött össze. És ugye egyszerűen ezt gondolták a korintusiak, hogy egyszer kezdték el vádolni Pált, hogy nem tartja be a szavát, hogy tehát kiasználták ezt a lehetőséget, el, ezzel kezdték vádolni, hogy, hogy nem gondolja komolyan mindazt, amit ő mond, vagy egy ilyen felelőtlen hozzáállása van párnak ezekben a dolgokban, vagy az ígéreteiben. És azt mondja, hogy én nem vagyok könnyelmű, vagy én nem vagyok egy ilyen megbízhatatlan alak, hanem egyszerűen nem jött össze. Hogy minden, vannak úgy helyzetek, amikor ugye mindent megteszünk, minden, minden erőfeszítésünk ott van, de nem működik, vagy nem tudjuk megtenni. Nem? Tehát mi is azt gondolom, hogy próbálkozunk, találkozzunk, legyünk együtt, tanulmányozunk az égét, imádkozzunk együtt, Már próbálunk tenni dolgokat, de van, amikor valami nem jön össze. És nem azért, mert valaki megbízhatatlan, mert az egyszerűen csak vannak dolgok, amikor nem jönnek össze. És hát ez is egy olyan helyzet, hogy nem biztos, hogy ezért valakit meg kell ítélnünk. Nem biztos, hogy ezért valakiról el kell mondanunk a hátuk mögött, hogy hát, ödő ilyen, igen, nekem is ígérkette. Sokszor nem ismerjük, hogy néznek Pál, majd írja is később, hogy, hogy mennyi minden volt az ő Az összes gyülekezetnek a gondja írja is, hogy rengeteg dolga volt, rengeteg hívás volt, hogon kellett menni. Egyszerűen nem működött. És sokszor tudod, nem ismerjük, nem ismerjük egymásnak az életét, nem? Ez olyan érdekes, hogy járunk már azért jó pár éve ismerjük, most már egymást, más, vagy, vagy néhányan, de emlékszem például máikra, hogy már jó pár éve járt a gyülibe, de egyik este itt leültünk és beszélgettünk, itt voltunk, vagy éjfél, vagy lehet, hogy tovább is, nem tudom, és igazából akkor tök sok mindent megtudtunk egymásról, és beszélgettünk egy tök jót. És hogy hogy azóta még inkább is kezdjük egymást megismerni. De olyan dolgokat tudtam meg, és akár ő is én rólam, amit jó nem tudtam. És akkor jó, hogy lehet, hogy ah, most már értem, a Peti mér ilyen defektes egy kicsit. Szóval, és most már én is értem, hogy a Mark ilyen. De megismertem az anyukát, hogy hát igen, ezek azért futnak ennyit, ők mindig futnak, tudod. És akkor most már értem, mi ez az őrület, ez a futás. De de ugye az idő kell, és, és megismerjük egymást, meg tudjuk. De sokszor ugye mi csak vonunk, lehúzunk egy gyors ítéletet, egy első benyomás alapján, és aztán elvisz ez valamilyen irányba. És nem is, nem, is egy, nem is egy jó kép az erről az emberről, ahogy páról sem volt ez egy helyes kép. Nézzük meg tovább, hogy mi, mire viszi pál őket, hogy mire tanítja őket ezzel az igennel és a nemmel. 18 astól a 20-as felség. Isten a tanum, hogy beszédünk nálatok, nem volt igen és nem. Mert az Isten fia Krisztus Jézus, akit közöttetek mi, tudni élik, én, Szilvánus és Timóteus hirdettünk, nem lett igenné és is, meg nem mi is, hanem az igen valósult meg ben, ő benne. Mert valahány, ígéret van Isten, valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is az Isten dicsőségére általunk. Nagyon érdekesek ezek az igevásiak, és nagyon jók. Pál itt most rátér az, a, a, az ige Tehát ugye láttuk a terveit, láttuk ezt a helyzetet, de most rátér az ige És valószínűleg azért is teszi ezt talán Pál, mert a bírálói azt mondták, hogy mivel Pál egy ilyen megbízhatatlan alak, megbízhatatlan a hétköznapi dolgokban? Hát hiszen megígérte, hogy eljön, és látjátok, nem jött el. Ha ebben megbízhatatlan, akkor a tanítása is megbízhatatlan. De azt látjuk, hogy Pálnak az életére, tehát az, amit ő tanított, amit ő hirdetett, az nagyon is hatással volt. Ha Pál, mint egy hírvivő, és erre a hírvivőre is hatalmas hatással volt az üzenet, amit ő közvetített. Bár nem tudott volna ilyen hatékony lenni, ilyen eredményes lenni, ha először őt nem érinti meg ez az üzenet, amit ő vitt. És ugye, mi is ez az üzenet? Hogy Jézusban Isten minden ígérete igazzá lett, megvalósult. Isten minden ígérete felénk az igaz lett, és Jézusban megvalósult. Kinyitod a Bibliátat, elkezded azt olvasni, és azt kell látnunk, hogy Jézusban minden ígéretet Isten megadott, vagy beteljesült. És megkaptunk ő benne. Jézus az, akin keresztül megkapjuk Istenek az ígéreteit. És nem tudnánk felsorolni. És nagyon érdekes, mondjuk, ha kezdened, kezdjük el így olvasni az igét, vagy, vagy egy kicsit így gondolkozni. Holnap reggel fel kell, hogy ma este olvasod az igét. Kicsit gondolkozíg. így. Olvast, így mondjuk, hogy ő benne megvalósultak, vagy ő benne igenné lettek ezek az ígéretek. És sorolhatnánk, akárhogy a megváltásunk, a bűnünknek a bocsánata, az örök életünk, az Istennel való megbékélésünk, az örömünk, a teljességünk, a szentségünk, ő miatta kapjuk a szent mind, mind Minden Jézus miatt ő, lett, ő benne lett az igenné, ő benne valósult ez meg. És Pál, olyan, hogy vonná az embereknek a figyelmét, nézitek én őt prédikáltam, én őról szóltam, Krisztusról, mert ő benne minden igenné lett. És ugye ez az üzenet, ez a személy Jézus, ez megváltoztatta Pálnak is az életét. És nagyon érdekes az az elképzelés, hogy ez a gyülekezet, mármint a korintusi gyülekezet, nagyon elképzelhető az, hogy... Nagyon elmentek egy olyan irányba, hogy elkezdtek emberekre tekinteni. És elmentek ez mellett az igazság mellett. Elmentek az mellett az igazság mellett, hogy minden ígéret Krisztusban lett igenni. Nem Pálban, nem emberekben, nem Péterben, nem Apolósban, vagy nem bárki másban, hanem ő benne. És ezért mondja. És ezért, azért, mert pár nem ment hozzájuk, hogy nem jött létre ez a találkozás, ettől még az ígéret Krisztusban az övék. Ettől még minden ígéret az övék Krisztusban. Minden igen övék Krisztusban. És tudod, mennyire érdekes ez, látod, hogy nem lenne szabad, hogy Itt van ez a gyülekezet, és eljutnak oda, hogy mindez, hogy meg, elkezd őket megakadályozni abban, hogy élvezzék ezt, hogy járjanak ebben, hogy éljenek ebben, ebben a kapcsolatban, ebben az igenben, hogy jöttek, és mindenféle dolgok, körülmények elkezdték ugye odaállni közéjük. És elveszítik, elfelejtik ezt, hogy minden, ígéret Krisztusban lett igenné És arról kezd el szólni, hogy kit, ki, kivel mi van, ki, mit él, ki, kivel mit történt, mi történt, mik, mik érik az embereket, minden olyan bizonytalan, stb. stb. aggódnak a körülöttük lévő dolgoktól, mi lesz ma, mi lesz holnap, hogy lesznek ezek a dolgok. És ugye, itt is azt látjuk, és egyébként a manapság is, hogy olyan nagy mértékben ezek határozzák meg a mindennapjainkat. Függünk, vagy várunk megoldást emberektől, helyzetektől, és elfelejtődik az, amiről itt ír, hogy minden ígérete Istennek Krisztusban lett igenni. Ugye Jézus miatt, ő miatta, ő benne kell ezt keresnünk. És olyan, mintha ez a gyülekezet is elkezdett, elkezdett valami mással foglalkozni. És, és elfelejtették azt, amiről pár prédikált nekik. Egyszerűen csak így, mintha odaállt valami közéjük. És elkezdtek válni Páltól valamit. Elkezdtek többet válni pártól, mint ami, ami ő valójában, amit ő tudna adni. És pár megiszt mondja, nézzétek, ő benne lett minden igenné. Ő rá kell néztetek. És ez a gyülekezet is, és mi is, azt gondolom, történtek a dolgok, kaptak egy nemet. Kaptak egy nemet pátó Nem tudok elmenni. És arra gondoltam, hogy mi, mi is olyan sok nemet kapunk az életünk bennem. Hány, hány nemet kaptál már, ami nagyon fájt. Nem szeretlek, nem kell lesz, nincs rá szükségem. Ez mondjuk nem, nem, de hasonló. Nem kell lesz ebben a munkában, nem kell lesz ebben a szolgálatban, nem kell lesz ebben a gyülekezetben, és, és sorolhatnánk, igaz? Hány nemet kapunk, ami megbánt, ami nagyon fáj, és és nagyon nehéz ebből kiszállni. Hogy valaki azt mondja neked, hogy nem. Hogy bocsíj, de nem vagy jó. Nem vagy elég jó, bármire is. Nekem, munkára, szolgálatra. Hányszor kapjuk azt is, hogy mondjuk nem kapunk szeretetet. Hogy emberektől nem kapjuk meg a szeretetet. Nem kapunk mondjuk együttérzést. Nem kapunk megbocsátást. Kaptál már ilyet, hogy nem bocsátok meg? Én kaptam ilyet. <gül> ez nem kellemes. Azt mondták nekem, hogy nem oldozlak fel. Tök jó. Jó, hogy Isten feloldoz. De ez nagyon nehéz. Igaz? Hogy valakit, hogy nemet kapunk. És hogyha ha emberekben bízunk, ha, ahogy péntem, vagyis tegnap beszéltem, ha, Isten, ha nem, nem Istenbe bízunk, hanem emberekbe vetjük a bizalmunkat, akkor bizony ezt nagyon sokszor meg kapni. És ugye nagyon nehéz ebből kilábalni, és nagyon nehéz ebből kijönni. De Istentől megkaptunk egy hatalmas nagy igent. Ezt milyen nagy ellentét, nem? Hogy Jézusban megkaptunk egy hatalmas nagy igent. Minden igen, minden ígéret Jézusban lett igenni és ámenni. Képzeld el azt a sok nemet. Jézus meg azt mondja rá, hogy igen. Hogy őtől -e meg kapunk egy csomó igent. Öre, ő kapunk, őtől -e mindig kapunk szeretetet. minden kapunk megbocsátást. Mindig kapunk tőle gondoskodást. De mindig azt fogjuk mondani, hogy igen, gyere én hozzám. Hogy igen, én akarlak téged. És mindig igen lesz. Igen. Igen, én akarlak. Igen, én szeretlek. Igen, én akarom, hogy szolgálj engem. De nem baj, én akarom. És milyen jó kép ez, látod? És erre, erre kellene néznünk. Erre kellene néznünk. És erre kellene nézni a korintisi gyülekezetnek is. Ő rá. És ez olyan bátorító, hogy ki az, aki magamra nézek, és ki az, aki azt mondja, hogy na majd, gyere, ő majd szolgálhat ebben a gyülekezetben. Ki az, aki nekem megengedte volna? Hát nagyon sok, kevés helyen azt gondolom. És olyan jó, hogy Isten hozott olyan embereket ide Magyarországra, akik ilyen kis bénáknak megengedés, És kaptam egy igent. És újra meg újra kapok Istentől egy igent ezekre. És annyira bátorító ez, hogy nem nézni emberekre, meg nem pusztán ezekbe benne maradni. Mert ezek tényleg borzasztó fájdalmak. Ez nagyon nehéz, hogy, hogy nem jön. Ezeket a nemeket kapjuk. De de ne ezekre nézzetek. Ne ezekre nézzetek. Menjünk tovább a 21. verstől a 22. versig. Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az. Ő, pecsétjével, ő a pecsétjével el is érjezett minket, és a lélek zálogát adta a szívünkbe. Hát, egy nagyon-nagyon jó dolgot találtam. Ezen bepudom is. Tehát komolyan, Isten, Isten komolyan gondolja ezt. Azt látjuk, hogy ez szent lelkét adja nekünk, Látjuk, hogy Isten eljegyzett bennünket, az ő pecséttel, az ő lelkével. Tehát ezzel is, mint hogy kifejezte ő az ő igenyét, kifejezte ő azt, hogy mi az ővéi vagyunk, hogy megvásárolt minket. Mondhatni azt is, hogy egy ilyen foglalót tett leértünk, hogy megmutassa az ő szándékát. Ha vásárolni szeretnél valamit, akkor az a komoly szándék, így tudod kinyilvánítani a te komoly szándékodat, hogyha akarsz egy házat, autót vagy valamit, ami egy nagyobb összebe kerül, hogy egy nagyobb foglalót teszel le. Tehát annak az autónak egy, egy jó, jó nagy százaléknyi árát részét, és akkor gondol, tudja az árus, hogy te ezt tényleg komolyan gondolod, és vissza fogsz menni, mert ha nem, ugye a foglaló az, ami hús. ez egy rossz üzlet. Tehát tényleg vissza kell menni, meg kell menni, mert elveszik a foglaló. Ez a szabály. Tehát Isten egy foglalót let, tett leértünk, az ő lelkét, hogy megmutassa, hogy ő tényleg komolyan gondolja ezt, hogy az övéi vagyunk. És hogy majd egy napon el fog jönni értünk. Hogy egy napon ö, új testet ad, egy napon áragad minket innen és magával visz minket az ő, az ő országába. Ebből láthatjuk azt is, hogy biztonságban vagyunk. Tehát ugye az a kereskedő biztonságban van, mert, mert ott van a foglaló. Tudja, hogy jönni fog az új tulaj. És mi is tudhatjuk, hogy most már az ő tulajdona vagyunk, az övéi vagyunk, és nem ragadhat ki minket semmi az ő kezéből. Nagyon érdekes az a szó, a a görögben, ugye ez a lélek, vagy ez a, ez a zálogszó, tehát és a, ennek az a egész helyzetnek a, úgy is mondják, hogy egy zálogszó. És nagyon érdekes, amit találtam, ide kicsit a lényeg, kicsit vicces lesz, hogy eh, mi ennek a zálogszónak a görög megfelelője, ez az arabónak. Hoppá. Én tudtam mindig, hogy egy szent helyre jöttünk. Én tudtam mindig, már a beszélünkből is, hogy ez egy igen jó hely. De hát, tudjuk, hogy Györnek a régi neve, vagy, vagy a római koromban, nem tudom, hogy volt itt egy ezen a környéken valami település, és ugye ez volt a neve, hogy Arrabóla, igaz? Arrabóla. Ami nem tudom, hogy a, a, ott a római korban ez mit jelenthet, de itt zálogot jelent. De szerintem valószínűleg ott is hasonló lehetett a jelentése, hogy, hogy zálogot jelent. Egy olyan helyen lakunk, ez olyan, Isten nekünk valamit nagyon akarna mondani. Figyeltek? itt vagytok, az enyém vagytok, zálogot adtam, értetek, még a városodatnak a régi neve is ezt jelenti. Áfogok érdekelni. Hát, hogy ezért nekünk ide költöznünk, hogy én ezt ne felejtsem el, most már soha, hogy Isten egy zárogot adott, és ami egy olyan előleget jelent, ami arra kötelezi majd a fizetőt, hogy egy további összeget is kifizes kifizesse. Hát mintha ebből nem tudna kilépni, nem tudna, ezt el, nem tudna ezt elhárítani, nem tudna ebből a szerződésből kilépni. És ugye mit néztünk pénteken? Isten komolyan veszi ezt a szerződést, komolyan veszi ezt a szövetséget, amit az emberrel kötött. És ugye ebből látjuk, hogy a lélek, ez ezt jelent, amit mi kaptunk, hogy, hogy ez egy zálog, és egyben a mi életünkben, egy arra bóna, ami, ahol mi élünk is, és Isten lelke bennünk van, és Isten visszajön, az Atya, hogy Jézus vissza fog értünk jönni, és el fog majd minket vinni, ez milyen bátorító. Hogy nem tudjuk mikor, nem tudjuk, hogy ez hogy lesz, hogy élünk, vagy, vagy másképp történik, hogy, hogy egyszerűen csak vége lesz az életünknek, de ott leszünk egyszer. És hogy ebből, ebből a kapcsolatból, ebből a szövetségből senki nem tud minket kimozdítani. Milyen sokszor, milyen sokan kételkednek ebben. Kételkedünk Istennek a szeretetében. Kételkedünk Istennek a, a kitartásában felénk. Kételkedünk abban, hogy Isten tényleg komolyan gondolja ezt, hogy ő tényleg szeret engem. Kételkedünk, el, ugye elbizonytalanodunk Istennek a szeretetében, de mindezt újra azt kiáltja nekünk, hogy Isten nagyon szeret minket. És tudod, ez az, amire megint néznünk kell. Ez a gyülekezet kicsit elment, és hé, nézzétek, nézzétek, nézzétek Krisztusra, ő nem mindent megkaphatok, ő benne minden ígéret. Igen nélet. És itt a bizonyítéka is, ez ő szent lelká. Nézzetek erre. És erről, ez, erről gondolkodjatok. Ez legyen a fontos. Minden mással foglalkozzatok. Belementek kis piti dolgokba. Nézzetek. Ez az, amit le kellene, hogy nyűgözzen a szívünket. Ha ez nem fogja, akkor semmi más nem fogja. Akkor télesek belemegyünk ilyen hiába való dolgot. Isten micsoda szeretetet mutatott felénk! És felénk, Gyűrjek felé még inkább, mert mi itt lakunk, Arabónában. Fejezzük be a 23. verset. Én pedig az Isten hívom tanúbizonyságul magam mellett, hogy irántatok való kíméletből nem mentem még el a korintusba. Mert nem akarunk uralkodni a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk örömötöknek, mivel sziládan álltok a hitben. minden bizonyal ez Gyuri nagyon jó járt azzal, hogy Pál még nem érkezett meg, mert euh, amiket hallott Pál eddig róluk, azok nem voltak túl biztatóak, és és talán abban a helyzetben ez volt a legjobb, hogy hogy nem akkor ment a Pál. Te is talán látsz ilyet, hogy amikor valami kislányunk csinál valami örültséget, ú de hogy pont nem voltam ott, mert Kislányom, te jó ég! Tehát így, mert első felindulásból, oh. és egyszerűen Pál az első felindulásából azt mondja, hogy teljesen jó, hogy ez így alakult, hogy így történt, mert, mert lehet, hogy nem tudott volna ilyen higgat lenni, nem tudta volna ezt az egészet így, ilyen türelmesen meccolni. És... Jó, hogy ez így alakult, hogy megvárta még Pál, ugye, találkozott Titusszal, találkozott, elmondta neki a, a bővebb információt, a híreket, a teljesebb képet kapott a korintusi helyzetről, és aztán ugye, így meg tudja írni ezt a levelet, és aztán majd talán találkoznak. És ugye itt jön az, amit Pál mond nekik, ami megint nagyon fontos, hogy ilyetek, nekünk ez a szívünk, hogy hogy mi segítsünk benneteket, mi nem uralkodni akarunk rajtatok, mi nem uralkodni akarunk a ti hiteteken, az itt életeteken, hanem egyszerűen mi egy munkások vagyunk, vagy munkatársaitok, teljesen egy szinten egyformák vagyunk, nem vagyunk felettetek, és az a mi szívünk, ez a mi felelősségünk, erre lettünk ilyen hogy titeket is felemeljünk, gondozzunk, és hogy, hogy hogy a ti örömötök, az teljes legyen. És milyen nagyszerű pának a hozzáállása, nem? azt én nem akarok, hogy uralkodni. Nagyon sokan ezt tették a gyülekezetekben, és ma is ez történik, hanem azt akarom, hogy mi valahogy így segítsünk benneteket abban, hogy ti az úrban legyetek, és hogy őt jobban megismeritek, és hogy ő hozzá közel kerüljetek. És látod, ez az, amit pár megint mennyire jó az a pásztori szíve. Hogy ő nem megy bele ugye, a vitákba, ki, hogyan, hanem felhívja figyetek, figyelmeteket. Figyeljetek, Krisztusban minden ígéret, igen nélet, Hogy ott van a szentlélek, megkaptátok a szent lelket. Isten komolyan gondolja ezt. Figyeljetek, én nem akarok itt fölöttetek uralkodni, nem látjátok, mit akarok? Hogy, hogy Krisztusban legyetek, hogy azt meglássátok, hogy ő benne kik vagytok, mit kaptatok hogy milyen lehet ő benne az életetek. És én ezt akarom hogy előmozdítani, én egy ilyen szekértoló vagyok, hogy így menjen a ti életetek előre, és hogy, hogy ebben járjatok. És tudod, ez kellene, hogy legyen nekünk is. mikor nézünk emberekre, ez kellene legyen az életünkben nekünk is, amikor nézünk emberekre, hogy nagyon sokszor szeretnénk megmondani, hogy mit kell tenni, kiavítani őket, megmondani nekik a frankót. Nagyon sokszor az ember just, hogy inkább tehát manipulálja a, a másikat, de Pál meg nem ilyen volt, hanem így elmerte ezeket az embereket engedni, és, és csak adni nekik Istennek az igéjét. És most is ugye nem vészi fel a kesztyűt, nem tumál vissza, pedig megtehetné, megvan rá a tekintéje is. Igaza is lenne talán, vagy biztos, és egyszerűen nem, egyszerűen nem teszi ezt meg, hanem mit csinál? Mint a bel mögéjük, körhé, maga köré köti a kis törölközőt, és elkezdi mosni a lábukat, és elkezdi őket szolgálni. És tudod, ez az, amit azt gondolom, hogy amit tennünk kell, hogy nagyon sok, sokszor ez, ezt sok gyűli elrontja. Manipulálással, erővel, ilyen kényszerítéssel, hogy rávesszük embereket, hogy jöjjenek, csináljanak dolgokat, stb. De ezt nem lehet. És tudod, ezt nem szabad nekünk sem. Hanem tegyük azt, amit Pál is tesz. Adjuk nekik Istennek az igéjét. Tanítjuk őket. Elmondjuk nekik újra és újra. Isten ezt az eszközt adta. És én azt gondolom, hogy minden ez ezt kellene tenni hogy tanítani Isten igéjét, szóról-szóra, versről versre, menni, és tanítani az embereknek, hogy hallják. Én át tudom érni bennetek biztos azt, hogy gyere el jövő héten is, és akkor majd valamilyen kis okoskodással, mert tudod, hogyha nem jössze, hát vajon Isten mit fog rólad gondolni. És nyúlhatunk ilyen eszközökhöz. Vagy azt mondjuk, hogy én tanítom az igét, de... Figyelj, én most ha hónap ezt fogod tanítani, abban nincs arról szó, hogy jár egy vagy hogy adakoz, vagy bármi. Na, hát igen. Akkor nem azt fogjuk tanítani. Hanem tanítjuk azt, ami ott jön. És engedjük, hogy Isten munkálkodjon az emberekben. És elhisszük-e azt, hogy Isten igéje az elég. Hogy nem kell nekem ilyen emberi eszközökhez nyúlnom, emberi okoskodásokhoz, ügyeskedésekhez, hogy kimunkáljam az emberekben. Amit, amit úgy látjuk, hogy az, az jó lenne. Milyen érdekes, hogy párs, hogy nem teszi ezt. És tudod, azért, mert ha ezt tesszük, akkor elkezdünk uralkodni az embereken. Igazából akaratlanul is, de fölé kerekedünk. És, és ott leszünk, és tőlünk fognak félni. Jaj, nem, nem jöttem. És találkoznak az utcán. Ez sokszor így is megvan, nem? Azok, akik régen jöttek és nem jönnek. Jaj, majd a jövő héten megyek? Nem Nem mondtam, hogy gyere, tudod. Ne gyere! Nem kell jönni, Flori. nem? Már az eleve benne van az emberekben, hogy Jaj, nem jöttem, és ugye ezt kell mondani. Nem, nem kell. És engedni, hogy Isten munkálkodjon az ő igényével. Már az élő és ható. Isten igéje az elég. Elhisszük -e ezt. És... Nézzünk az életünkre is, hogy jaj, mit tegyek? Mit tegyek az én életemmel? Szeretnék megváltozni? Szeretném, hogyha valami másképp történjen, mert úgy látom, csak harcoló, püszködök ezzel. Mit tegyek? Olvast az igét. De olvasom, akkor még többet. De én már annyiszor olvasnám, nem baj. Akkor olvasd újra, meg újra. Akkor menj bele mélyebben. Akkor gondolkozz még többet rajta. Akkor szállj még több időt erre. De enged hogy az ő igéje az megmosson. Miért nem változunk? Miért nem történik? Miért nem történik valakinek az életében változás? Hát tegyük fel azt az első kérdést, hogy engedjük, hogy Isten igéje jöjjön az életünkbe. Engedjük, hogy ez a tanítás, az tényleg bejöjjön és eljöjjön a szívünkbe, vagy csak úgy leperek. Meghalljuk-e Istennek a szavát? Gondoskodunk-e arról, hogy tényleg halljuk Istennek az igéét, Mert az változást fog hozni. És mi ezzel szolgáljunk. Ugye csak pásztor a hetekben ment haza Jézushoz, és valamelyik héten is beszéltem, csak így megamitettem ezt, hogy ugye, milyen, milyen pont múlt héten muszánszembe jutott vasárnap, hogy, hogy ő, ő egy tök jó példa erre, hogy adta az igét. És ha meghallgatod az óráit, vagy elolvasod a jegyzeteit, ugye le van már folytva magyarra néha azt alasod, hogy ez ennyi. Hogy azt gondolod, hogy ez kevés. De nem mondhatjuk Isten igére hogy ez kevés. Ez pont elég. Annál nem kell több. Hogy ezt lehet így magyarázni, ragozni, stb. De adni Isten igényét. És nézd meg, hogy ezzel Isten mit végzett el az elmúlt 40-50 évben. Hogy úgy kezdte csak, ahogy mi ma itt. Néhány ember. Elkezdte tanítani Isten a szívére hette, és elkezdte csak tanítani az Isten igényét. És eltelt majdnem 50 év, és nézd meg, hogy milyen hatása lett ez a 20. századra és a 21. század elejére. Hogy Isten mit elért ezen keresztül? Hogy, hogy én, a feleségem is, és ti, ti is jó néhányan, annak a gyümölcse vagyunk, annak a szolgálatnak hogy így Isten elkezdte. Hogy elmentem a gyülekezet Velsztergomban és nem azt mondták, hogy t -t -t, így és így, nem hallottam Isten igét Tanították, nagyon jó volt, hú gondolom, ezt így is lehet, <gül> és azt mondta, hogy jövő héten is. Mert ez jó volt. Nem volt semmi izé, hokuspókusz, tündi bündi füstöl a ridikülött, hanem egyszerűen csak tanították az igét. És elmentem a jövő héten, és aztán azután is, meg azután is. Mert az úgy éhesétett, az úgy, úgy, úgy szomjasá tett. Nem ültek le, hogy más jövő héten más gyere. És Isten ígéje, kaptam egy bibliát, és elkezdtem olvasni. Hát ez nagyon jó. Hát ez engem érdekel. És emlékszem, hogy hajnal volt, tudtam, hogy reggel korán kell kellene, de még olvastam. Tudom, hogy az azt nem tudom letenni. Hol volt ez egy ilyen könyv eddig az én életemből? És egyszerűen csak olyan dolgokat láttam és olvastam, amit nem is gondoltam volna. És, el, és elkezdett szólni az ő igéje. És nem uralkodtak az életemen. És tedd ezt. Én igyekszem ezt tenni, tanítani hétről hétre, elmondani. Ha jössz hozzám, én igyekszem az igét adni hétről hétre. Tedd ezt te is, és ez fogja hozni a változást. Amikor beszélgetünk valakivel, amikor beszélgetsz valakivel, én bátorítanak, hogy mutass az igére, hogy a Biblia ezt mondja. Hogy Jézus ezt mondja. Ez a Bibliában erről a témáról. Mutassunk az írásokra. És, és ez az, amit Te Isten szerintem hív minket. És erre van szüksége ma is az embereknek. Nem arra, hogy uralkodjunk rajtuk. Nem arra, hogy megmondjuk nekik a frankót. És tudod, néha ez nehéz, mert elveszíthetünk akár embereket. Ugye nem tarthatjuk őket az irányításunk alatt. Mert, mert nem arról szól, hogy én azt mondtam, hogy holnap itt kell lenni, és akkor itt kell lenni, mert Peti megy és vasveszővel terelget, és befog mindenkit lasszóval, hanem szabadok vagyunk. De milyen jó lesz, mikor Isten igéje változtat minket. Amikor, amikor nem ilyen emberi manipulációk, nem emberi okoskodások, és akkor jövünk, jövünk úgy egy jölibe, meg úgy éljük az életünket, hogy jaj, majd mi ez úgy, hogy fogdok nézni. Bejövünk, jól érezzük magunkat, föltesszük a lábunkat a székre, hallgatjuk Isten igéjét, imádkozunk, dicsőítjük őt, mennyire jó ez. De milyen jó ez, nem? Hogy, mert nincsenek, mert nem erről szól, hogy, hanem tényleg az igéjről. Tényleg Jézus, és maradjunk meg ebben, és add ezt az embereknek. És ne kételkedj ebben, vagy néha hát tudom, hogy én is elbizonyítanok, hogy jaj, biztos ez. Nem, de tudom, hogy ez kell. Igen, ez kell. Nincs más, mert abban uralkodás lesz, és az, az réglossz. Azt látjuk a történelmről, az réglossz. Mikor egy egyház, egy gyülekezet uralkodik, az réglossz. És szerintem a mi gyűlünk, és nem, nem vagyunk jobba, félre ne de a gyümölcsét az egyértelműen látjuk. Hogy nézd meg Isten, mit csinált. néz meg Isten, mit csinált. És azért azt gondolom, hogy ebben jártak ezek a pásztorok, akik így szolgáltak. És szerintem ezt kell követnünk. Mi Uram, köszönjük neked ezt a délutánt. Köszönjük az ígédet. Ülünk, köszönjük, Uram, hogy, hogy le vannak jegyezve ezek a, a tanítások, ezek a történetek, amik... E Tényleg akár ma is történhetne, akár, akár velünk is történhetne, Uram. Mi sem vagyunk jobbak a korintusi gyülinél. És ez nekünk is szükségünk van arra, hogy változzunk, hogy, hogy, hogy ragaszkodjunk még jobban és jobban az igéthez, és hogy megengedjük annak, hogy ez hogy formáljon minket. Úr Jézus, kérünk, hogy bocsáss meg a mi bűneinket. Bocsáss meg, amikor mi így gondolunk egymásról olyanokat, ami tényleg nagy bószséggel nem is igaz, de még ha igaz is, ugyan kik vagyunk mi, hogy így megítélünk másokat. És adj közénk egységet, megbocsátást, adj közénk szeretetet, hogy ezt közvetítsük, Uram, azt, azt az igent, amit mi is kaptunk Jézusban, hogy azt adjuk itt az embereknek, hogy, hogy benned Jézus tényleg ott van az igen, hogy tőled kapszunk egy hatalmas igent, és hogy milyen jó ez, milyen nagy kegyelem ez. Hogy nem érdemeljük, de, de mégis a miénk. És hadd tudjunk ennek a csatornája lenni, uram, ebben a városban, itt Arabónában, hogy, hogy, hogy visszük ezt a kegyelmet, visszük a, a, a, az evangéliumot, a, a, a te igédet. Hadd legyünk tényleg csatornák, akin keresztül átfolyhatsz, és, és meglátják az emberek az igazságot. Imádkozunk, hogy Következő éten hadd lássák meg minél többen, Úr Jézus. Hogy a, ahol dolgozunk, ahol iskolába járunk, vagy ahol élünk, vagy akikkel találkozunk, hat jöjjenek oda hozzánk, Uram, kérdésekkel. Hadd legyenek olyan találkozások, amikor, amikor bizonyságot tehetünk te rólad. És mondhatjuk, hogy ezt mondja az írás, ezt mondja a te szavad. És, Uram, hat találjon az be a szívekbe. Hadd nem minél több embert, és változtasson meg sokakat. Köszönjük, Uram, ezt a délutánt, és áld meg most a közösségünket, áld meg a jövő hetünket. adj sok erőt, Uram, adj kitartást, és hadd tudjunk a jövő héten is összegyűlni, így ünnepelni, jókedvel, felemelve a kezünket, és téged téged magasztalva, Úr Jézus. Mert te vagy miért rágyedül. Jézus nevében. Amen.